Я залишуся тут. Тоді Добриня схопив її за руку і потягнув по крутих сходах нагору. Вона почала пручатися. «Пусти!» Добриня розсердився і стиснув її невелику руку так, що дівчина скрикнула. «Ой, мені боляче!» «А, боляче? То чому ж не слухаєшся? Іди!» Він розумів, що наступають останні хвилини їхнього життя. І пам'ятав Янчину просьбу вкоротити їй віку, коли настане... Загроза полону. Ні на мить не забував про це, та як він це зробить, не уявляв. Хіба підніметься у нього рука на неї? Єдиний шлях разом кинутися з нею з високої дзвіниці вниз і розбитися на смерть. А якщо він загине раніше, то, може, сама вона вчинить так, як вчинила рязанська княгиня? Може, висота дзвіниці нагадує їй про таку можливість? Ось така думка і змусила його тягнути Янку нагору, на високу відкриту всім вітрам дзвіницю, звідки було видно, мало не весь Київ. «Іди, іди, Яночко, іди, люба моя, це, мабуть, наш останній шлях, який ми верстаємо разом», заблагав Добрині. Він зупинився, обняв її, припав пошерхлими на морозі губами до її теплих вуст. І Янка обм'якла, перестала прочатися, заумерла в його обіймах, як дитина у маминих руках. Лише дрібна сльоза викоталася з кутика її ока і впала йому на руку. «Добрику, відпусти!» Він відпустив її, і вона покірно подерилась за ним нагору. З двіниці перед ними відкрилося жахливе видовище. Всюди по вулицях і майданах лежали трупи людей. Переможці никали по глухих завулках, по дворах і хоромах, Одні хапали жінок, дівчат, а малих і старих вбивали на місці. Інші тягнули з будинків одяг, треті в'язали чоловіків по десятку, руки назад, на шию канга, а якщо її не було під рукою, то просто три палки, стягнуті сирицею. Крик відчої летів від закривавленої київської землі до низького сірого неба, та воно мовчало». Не загриміло громом, не вдарило блискавицями, ніби не бачило і не чуло усього того жаху, що творився внизу. «Боже, що робиться!» – прошепотіла Янка помертвілими губами і, плачучи, скинула шапку. «Страшний суд!» Її туга оцав, який червонів заплетений шовковий кисник впала їй на плече. Добриню погладив її рукою. «Яка ніжна!» «Яка шовковиста!» Раптом нова думка сяйнула йому в голову. «Яночко, нахились!» І почав їм матиме час спіхом. Дівчина злякано відсихнулася. «Добре, вже час?» «Ні-ні, не те!» Він стиснув її плечі. «Бачиш, все може статися в останні хвилини. Може, навіть потрапиш живою до рук ворогів, то краще, хай вони вважають тебе за отрука, за хлопця. Я хочу відрізати твою косу. Нахились до перекладини!» Тепер Янка зрозуміла і покірно поклала голову на потемніло від часу дубову балку. Добриня розправив косу, натягнув і одним ударом меча відсіг її. Потримав якусь мить, потім кинув униз. Ну от, тепер ніхто тебе не прийме за дівчину. Отрок та й усе. Нікому не признавайся, що ти з боярського роду. Кажи, ремісницького. І стій своєму. Що б там не було. Кажи, умію шити, вишивати. Знизу донісся глухий удар, потім ще. Дзвіниця здригнулася. Б'ють у двері пороком або просто колодою, сказав Добриня і обняв дівчину. Яночко, залишайся тут, а я піду вниз. Там зараз буде сутужно. Я повинен туди йти. Янка на знак згоди ледь помітно похитала головою. З її очей бризнули сльози. Тепер вона не перечила, Лише тихо-тихо прошепотіла. «Іди, і знай, Я кохаю тебе, Добрику, І більше нікого в світі, Тільки тебе, дозагину». Він поцілував її І швидко побів униз, Де тріщали під могутніми ударами двері, А Янка, опустившись на лаву, Довго сиділа нерухомо З заплющеними очима. Все ще відчуваючи на губах смак його солоного, з її слізну поцілунку і не бажаючи розпрощатися з цим почуттям. Раптом з бабиного торжка долинув сильний гуркіт. Янка розплющила очі. Те, що вона побачила, змусило її здригнутися і митті підхопитися. Татаро-монголи підтягнули до десятинної церкви пороки, поставили їх з чотирьох боків і одночасно вдарили важкими дубовими баранами у кам'яні стіни. «Боже! Там же моїм нестями скрикнула Янка!» Простираючи наперед руки, моб бажаючи захистити церкву від тих могутніх ударів. «Людоньки, що ж це робиться, мамо?» Серце її заніміло. «Там же повно киян, дітей, жінок, старих, там же мати, матінко, Люба!» Там же малесенькі племіннички, що з ними буде? Вона металася по дзвеліці, мов у страшному сні, ламала руки, плакала, зверталася до Бога, до Матері Божої і всіх угодників, щоб захистили десятинну церкву, і не чула, як упали внизу двері, і в притворі закипів, завирував бій, бо вся її увага була тепер скерована туди, де вирішувалася доля її рідних та ближніх. Боже, спаси і помилуй їх. Видно було, як здригалися стіни десятинної. З них сипалися скалки плінфи, тріщало дерев'яне перекриття бань. З середини церкви виривалися приглушені крики приречених жінок, дітей і старих. Від того крику крижаніла кров у жилах і терпли руки й ноги. Раптом бані церкви з позолоченими хрестами поволі почали хилитися. — Добрику! ку! схопилася за голову Янка. «Добрику — Добрику! В ту ж мить страшний тріск і гуркіт заглушив її крик. Десятинна церква!